Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Apakah malam ini ada pembagian sembako? Ambo bukan curiga, cuman penasaran sajaj. Apu namam urang tanah data berkumpu sebanyak iko di lapangan cindomato. Tidak lain, tidak bukan adalah karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wasallam. Tidak ada yang datang malam ini dengan niat mencari dunia. Betul. Semuanya datang melangkahkan kaki atas nama Bismillah hitawakkaltu alallah La hawla wa la quwata Illa billahil aliyyil azim Saya amat sangat senang Masyarakat tanah datar malam ini bukan menganggap Abdul Somad yang datang ini penceramah tamu Mereka yang datang malam ini ingin melihat anak kemenakan mereka sedang pulang ke kampung halaman. Mereka ingin berjumpa anak kemenakan saudara mereka yang selama ini jauh di rantau. Kini pulang suruh ke kampung halaman. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah, berkawan karena Allah dan itu pula yang membuat kita mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin. Dari mulai haraman kediaman bapak bupati tanah datar sampai naik ke atas pentas tak berhenti jemaah mengangkat tangan memanggil entah berapa tangan yang tak bisa disalami, entah berapa kaki yang terinjak. Di mana maaf mau diminta? mudah-mudahan bapak ibu yang tersinggung perasaannya yang sakit hatinya mahu memaafkan Abdul Somad Hai daripada saya cari bapak ibu di padang maksyar sedangkan di padang panjang awak payah bersuhu Hai yang di belakang tak dapat melihat apa kata mereka dapat tangkuknya sejadilah Hai yang di kanan dan di kiri Insyaallah semuanya kena niat tak lain tak bukan kena Allah Aina al-mutahabbu nabijalali, makna orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku kata Allah, "Azhillukum tahta zilli." Aku akan berikan mereka naungan pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Ada yang tenggelam karena panas padang maksar sampai ke lutut. Ada yang tenggelam sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam sampai ke leher. Tapi ada yang tidak menetes keringatnya sama sekali karena berdaung di bawah singgasana arasy Allah yang mendapatkan naungan itu hanyalah orang-orang yang berkasih sayang kepada Allah dan kita malam ini termasuk yang mendapatkan naungan itu insyaallah amin Bapak Bupati Bapak Wakil Bupati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bapak Kapolres Bapak Dandim Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Beserta ibu Baik nan ibu maupun in da ibu Semuanya Yang berselatu malam ini Dipanjangkan Allah umurnya Dilapangkan Allah rizkini Man ahabba ibu sato' lagu fi Siapa yang mau dilapangkan rizkinya? Wa yun sa'alahu fi atharihi. Mau dipanjangkan umurnya? Fal yasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung tali silatu rahim. Tapi kalau dilihat secara adat, mungkin saya ini kurang beradat. Kenapa? Ucapan Pak Ketua DPRD tadi, Menyeratkan Abdul Somad sudah dinanti dua tahun lamanya mestinyo ambo ka tanah data dulu baru ka tampek lain de apo iko luak nan tuo betul tapi ruponyo ambo perjalanannyo sungsang pulo ambo sampai di suatu daerah ado di daerah itu di sabi ampek luha di rokan hulu ado dipakai istilah luha bulan lalu ambo ceramah di Kuala Lumpur Dari Kuala Lumpur ke Selangor, dari Selangor ke Kelantan, dari Kelantan ke Perak, Ipoh, dari Perak ke Negeri 9, Ambo Pulo Baco, Luha Johol, Lua itu dipimpin oleh undang. Undang iko bermusyawarat memilih sultan Negeri 9 dan mereka berasal dari Pagaruyung. Artinya apa? Allah sengaja buat Abdul Somad engkau singgahkan engkau ke ampek luha aku sampaikan engkau ke luak bonjol supaya apa johol supaya engkau tahu akarnya dulu kau datangi barulah engkau sampai ke puncaknya malam ini kupertemukan engkau asal negeri-negeri ini adalah pagaruyung tanah datar Jadi orang yang celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarah. Kalakumruun celaka. Apa itu? Man la ya'rif qadrahu. Orang yang tak mengerti sejarah bangsanya. Orang tanah datar tidak menjadi sultan di kampung halamannya, tapi di negeri orang lain dia punya kekuasaan. Oleh sebab itu, maka Menjadi orang tanah datar Adalah kebanggaan Menjadi tanah datar Adalah orang yang punya suku Menjadi orang tanah datar Orang yang berbangsa, beradat, dan beragama Makanya, kalau ada orang tanah datar Yang minder, tidak semangat Down, bunuh diri Tidak punya Kehidupan yang layak Maka sesungguhnya, dia tak layak Menjadi orang tanah datar Pindahlah ke tempat yang lain Karena orang tanah datar Orang yang berdarah bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Menjadi orang tanah datar adalah orang yang tua. karena dia merupakan asal-muasal daripada negeri-negeri lain. Bahkan kerajaan-kerajaan lain. Dulu, berdatangan orang kemari. Untuk apa? Mencari nasabnya. Datuk nenek moyangnya dia baca bin fulan, bin fulan, bin fulan. Dari mana? Dari pagar dan itu tak lain tak bukan adalah malam ini hai kaum muslimin muslimat orang minangkabau yang merantau ke berbagai negeri kalian yang tidak tahu nasab ayah ibu kalian kalau ingin tahu datanglah kemari kalian akan disambut meriah ramai tak ada pembagian duit tak ada pembagian beras tak ada pembagian apapun semuanya datang atas niat karena menuntut ilmu dan mereka pulang membawa pahala jihad fi sabilillah. Ini Ustaz Somad melambung-lambungkan orang tanah datar ni apa maknanya? Saya tak pandai membuat-buat cakap. Saya hanya bercerita tentang sejarah, saya hanya bercerita tentang hadis Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, tak ada niat lain, fa huwa fi sabilillah maka dia sama seperti orang berjihad fisa bilillah hatta yarji'ah sampai dia pulang ke rumah insyaallah amin. amin itu kenapa pokok kayu itu putih? bangau insyaallah tabarakallah lebih baik kita tanya kalau tidak tahu fas'alu ahla zikri tanya orang yang tahu Ingkun tum lah tak lamun supaya kita jangan sampai salah ngomong. Nanti pulang ambo ke kampung bacerito, ambo patang ceramah di lapangan Cindumatu mancaliak pokok kayu bungonyo putih. Ruponyo indak bunga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat tanah datar berjumlah 370.000 jiwa. Bagi yang tak percaya hitung sendiri. Dari 370.000 jiwa itu, maka lahirlah 156 pondok tahfiz rumah menghafal Al-Qur'an. 156. Siapa yang mengajarnya? Putra daerah asli Tanah Datar, yang satu hembusan nafasnya, dia paham petatah petitih adat istiadat Minangkabau, yang satu hembusan nafasnya, mengalir ikhfa, iklab gunah, bila gunah, kal kalah. Kenapa? karena Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya saja. Di Tanah Datar ini, Dari 156 rumah tahfiz, guru-guru penghafal Al-Qur'an, mereka serius mendidik. Siapa menggaji mereka? Mereka tidak pandang gaji itu karena mereka mencari rida Allah. Ilahi anta maqshudi wa rida kama talubi. Hakikatnya adalah mencari barokah, tapi mereka tetap juga mengamalkan syariat karena syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat kosong dan mereka tetap mendapatkan gaji bayaran walaupun tak setimpal dengan TT10 keringat dan ermata serta perjuangan siapa yang menggaji mereka? insentif dari anggaran pendapatan belanja daerah apa itu? APBD siapa yang mengeluarkan APBD? bupati kenapa bupati berani? karena ada payung hukumnya Berapa banyak bupati, walikota gubernur mengucurkan dana, dana hibah, mengangkat guru mengaji. Hanya bertahan tiga bulan. Bulan keempat ditangkap oleh tiga. KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Kenapa? Karena alokasi dana tidak pada tempatnya. Kenapa bupati, Walikota gubernur berani mengeluarkan uang? Karena ada payung hukumnya. Siapa yang mengeluarkan payung hukum? DPR Keluarlah perda Peraturan daerah Mesti ada rumah tahfiz Anak-anak membaca, menghapal, memahami, mengamalkan Al-Quran Maka kalau sudah umat ini faham mengamalkan Al-Quran Janji Allah Dibacakan oleh Qari kita tadi Walau anna ahlal Qura Kalaupun duduk tanah datar ini beriman Wattakau Takut pada Allah La fatahna alaihim akan kami bukakan untuk mereka barakatin barakah barakah minas sama dari langit wal ark dari bumi dari langit turun hujan menumbuhkan tanam-tanaman dari bumi keluarlah hasil-hasil bumi maka insya Allah tanah datar kerana kemuliaan Al-Quran kerana kehebatan rumah tafiz Quran kerana guru-guru dimuliakan maka lahirlah generasi pejuang pemimpin bangsa DPRD Wali kota Gubernur Bupati Inilah anak-anak dari tanah datar Yang sedang menghapal Quran sekarang Ini akan menjadi pemimpin masa depan InsyaAllah Amin Dalam kepala mereka ada fisika Ada kimia Ada biologi Ada matematika Ada bahasa Inggeris Tapi mereka tetap menjadi para penghapal Quran Kenapa mereka semangat menghapal Quran? Kerana gurunya semangat Kenapa mereka bersemangat ngapal Quran? karena siapa yang hafalannya banyak, Dalam satu tahun, Mereka akan enam orang, Paling tidak diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut, Sampai hari kiamat. InsyaAllah. Amin. Ustaz dapat info ni baca di Google. Tidak. Ustaz kok tahu? Ambo tanya Pak Bupati. Apa program di Tanah Datar kok, Pak? Dulu Ustaz Sohman, Hanya ada 6 rumah tafiz. Sekarang berapa, Pak? 156. Gaji guru mengaji ni dari mana? Di tempat lain. Guru fisika dibayar mahal. Guru kimia diangkat PNS. Guru matematika diundang ke rumah kursus. Orang takut anaknya tak paham biologi, kimia, matematika. Guru mengaji digaji sebulan 100.000 ribu, gajian 3 bulan sekali di sunat masal mau jadi apa anak-anak kita? Memang dia sarjana, S1, S2, S3, tapi otaknya sekuler, liberal, memusuhi agama, anti agama karena tak ada Al-Qur'an bersarang dalam kepalanya. Tidak hormat kepada ulama, tidak mencintai guru mengaji. Kenapa mereka ini bangkit semangat? Karena ada support political will. Jadi kalau sudah sejalan, pemerintah memperhatikan guru mengaji, rumah tahfiz, Tapi jangan sampai masyarakatnya pula yang tidak menyerahkan anak ke guru mengaji. sore-sore ibu-ibu mengantar anaknya pakai rok pendek. Anak diantar ke tempat rumah tahfiz, tapi orang tua tidak membaca Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Amak, amaklah dewasa. Tidak bisa. Anak-anak kita ini mesti dididik Bantuk memandikan kudo, Bukan memandikan barok. Apa bedanya, Buya? Kalo memandikan bro, Kita ikat pakai rantai, Kita campakkan ke kolam, Kita tonton dia mandi. Tapi kalau memandikan kuda, Kita ikut ke sungai itu, Kita basah, Dia pun basah. Kadang kita basah, kuda itu tak basah. Oleh sebab itu, anak-anak kita ini musti. karena gurunya sudah diangkat, gurunya sudah diberi insentif, rumah tafiz sudah bertaburan, anak-anak orang lain sudah hafal Quran. Ketika membaca Quran dalam acara Islami, alat maulid nabi, nuzul Quran, siapa yang membaca Quran itu? Anak saya. Bapak yang mengajar? Nggak, orang lain. Saya ni dulu bodoh, Pak Ustaz. Tak pandai baca Quran. Saya ingin balas dendam sakit hati Masa lalu saya yang jahil Yang tak mengaji Maka anak saya Saya serahkan ke rumah tafiz Quran Ini anak saya Ajar dia mengaji Jangan sampai kita katakan Saya ini bodoh pausat Anak saya mesti lebih goblok daripada saya Apalagi yang akan kita bawa Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Memangnya anakmu yang kaya Itu bisa menolong Tidak bapak Tidak ibu Anak yang menolong adalah Anak yang belajar di tahfiz Quran Mati kita merekalah yang berdoa di tengah malam Apa kata mereka? Rabbil firli waliwalidayah Kama rabbayani sagira Menetes tetesan embun Di tengah gurun pasir yang panas Saat kita sakit Mereka membacakan ayat-ayat Saat dada kita sempit mereka datang melapangkan sesuai dengan doa kita. Robbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina berikan pasangan hidup keturunan anak cucu cicit qurrata ayun yang sejuk dipandang mata. Jadi tidak ada lagi anak muda yang keluyuran bawa motor ngebut kenal pot di sunat. Siapa yang mengatasi ini? Apakah cukup personel Bapak Kapolres? Tidak cukup. Saya kalau sudah menengok anak muda knalpot dipotong dia gas kuat-kuat banyak yang tak mati jadi mati kata kata itu. Anak-anak muda yang main motor ini hukumannya gimana nih Pak Ustaz? Tangkap gas kuat letakkan telinga dia di ujung knalpot. Biar tahu dia merasakannya. Biar dia rasakan apa yang dirasakan telinga orang lain. La yu'minu a'adukum, kamu tak beriman. Hatta yu'ibbali akhi. Sampai kau merasakan apa yang dirasakan, saudara kalau terganggu telinga mereka. kalau terganggu perasaan mereka. Begitu jugalah terganggunya. Engkau, keluargamu, anakmu, sahabatmu, istrimu, cucumu. Oleh sebab itu, maka pertemuan malam ini adalah pertemuan bagaimana merasakan perasaan orang lain. Saya paham yang di belakang sana bagaimana perasaan mereka melihat tengku dari tadi tapi mereka juga sudah melihat mereka datang ingin mendengar mereka datang bukan mau melihat Ustaz Abdul Somad mereka datang cuman ingin memastikan apakah Ustaz Somad itu ada hidup di atas dunia ini selama ini kami hanya melihat videonya saja selama ini habis paket kami 4 giga Ustaz malam ini kami betul-betul ingin melihat riil dan nyata Tak dapat tempat duduk kami di bawah. Duduk kami di atas. Coba lihat anak-anak muda duduk di atas. Itu yang duduk di atas itu anak-anak muda. Orang tua tak mungkin naik ke atas. Mereka lah anak-anak muda yang sehat harapan bangsa. Mereka yang akan jadi pemimpin negeri ini ke depan. Yang akan menjadi suluh penerang di tengah gelap insyaAllah. Saudara aku yang dimuliakan Allah ada rasa cemas dari panitia ada rasa takut dari panitia bagaimana nanti kalau pentas sudah dipasang tiba-tiba datang hujan lebat doa mereka mereka panjatkan pada Allah ya Allah jadilah acara di Cindumato jangan sampai hujan lebat jangan sampai ustaz itu sakit sehatkan dia ya Allah sampai malam kau jadilah ya Allah Doa dari mulut-mulut penghafal Al-Qur'an, doa dari mulut yang senantiasa berzikir mengagungkan Allah, doa orang banyak malam ini. Makanya saya tauseyah sebagaimana tak ada beda dengan tempat lain, 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Selesai tausiah kita akan berdoa memanjatkan permohonan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan barakah ke negeri tanah datar ini insyaallah. Tapi dengan syarat la ta'murun bil ma'ruf ajak masyarakat berbuat baik wa la tanha 'anil munkar larang mereka buat mungkar ajak buat baik masukkan anak-anak ke rumah tahfiz Quran ajak mereka buat baik pakai jilbab, baju panjang, baju kurung. Ajak mereka buat baik. Jauhi segala perbuatan yang mungkar, narkoba, putus asa. Orang bisa hidup tiga bulan, kalau tidak ada beras. Andai mati padi, kita masih bisa hidup tiga bulan, Bapak Ibu. Andai tida ada air, kita masih bisa hidup tiga hari. Tapi kalau kita sudah putus harapan, kita hanya bisa hidup tiga detik. Tik, tik, tik, mati putus harapan satu-satunya harapan jangan bersandar ke pokok kayu karena pokok kayu akan lapuk dan tumbang jangan bersandar kepada kawan hari ini kawan besok berubah menjadi lawan jangan bersandar ke suami bisa jadi besok pagi dia sudah dilarikan pelakor jangan bersandar kepada sahabat Sahabat boleh jadi, Akan mati, meninggalkan kita, Bersandarlah kepada dia, Hayun layamud, Dia maha hidup, Tak pernah mati, Dia tidak mengantuk, La ta'guzuhu sinatun, Walanaum, kalau terasa hidup ini sempit, Terasa musibah ini besar, Katakan, Engkau maha besar, Angkat kedua tanganmu, Dan katakan, Allahu Akbar, Serahkan hidupmu kepada dia, Inna salati wa an-sukī wa mahyaya wa mamati lillah hari ini engkau diagungkan disanjung tinggi dimuliakan itu semua dari dia kau katakan itu bukan punya engkau at-tahiyatul penghormatan disanjung-sanjung dimuliakan diberi gelar at-tahiyatul segala penghormatan mubarakatul segala kebaikan thayyibatul segala yang baik thayyib Tayyib, satu thayyibatul baik baik baik Tayyib artinya baik. Sekarang tayyib enggak pulang-pulang. At-tahiyatul, mubarakatu, shalawatul, tayyibatu. Empat ini. At-tahiyatul, tayyibatul, shalawatul tayyibatul mubarakatul semuanya bukan punya kita itu punya Allah setelah kita salam kiri dan kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi lagi-lagi kita kembalikan kepada Allah la ilaha illallah lahul syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yu'i wa yumi wa huwa ala kulli syai Qadir kita tak ada apa-apa kita hanyalah hampa kita ini adalah butiran-butiran debu di atas singgasana kuasa Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu bangkitkan semangat menjadi orang tanah datar menjadi orang yang terhormat menjadi orang tanah datar menjadi orang yang mulia menjadi orang tanah datar mulia karena sukunya mulia karena bangsanya tapi lebih mulia lagi karena apa kita dimuliakan karena la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu sallam saya hanya dapat mengucapkan jazakumullah khairal jazak man ahsanailaikum siapa yang buat baik pada kamu fakafiuhu balaslah pak bupati malam ini beserta masyarakat Tanah Datar memberikan gelar buya satu sisi ni kehormatan tapi satu sisi ni beratnya luar biasa Kerana kalau sudah disebut Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini luar biasa berat Bagaimana kehebatan Buya hamka itu Buya hamka itu doktornya 4 Pak Doktor dari Al Azhar Kairo doktor dari University Kebangsaan Malaysia doktor dari Universitas Sutomo beragama Doktor satu lagi saya lupa 4 gelar doktornya luar biasa belajar di Makkah Al-Mukarrama lalu kemudian menuntut ilmu tulisannya indah tenggelamnya kapal Panderwid orang kalau membaca novel ini seolah-olah dia sedang berada dalam kapal itu dipukul ombak dihempas gelombang singgah ke Teluk Bayur begitu keluar dari buku ditutup novel baru dia sadar rupanya sedang diangkot indah kata-kata Buya Hamka Maka satu sisi malam ini saya berterima kasih, mendapat gelar kehormatan dari Tanah Datar. Kepala daerahnya langsung memberikan. Tapi ini juga tanggung jawab yang luar biasa. Apalagi dengan adanya tambahan buya ini, menjadi menakutkan. Buya Ustaz Abdul Somar. Buas! Baru saya paham, kenapa dulu orang sepele dengan saya, mengusir saya. Sekarang baru dia takut sedikit. jangan dia lau laginya bueh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi Islam, nama adalah doa. Jadi, saya pahami, ini kehormatan, penghormatan. Tapi, di samping itu juga doa. Pak Bupati dan masyarakat Tanah Datar mendoakan. Mudah-mudahan Abdul Somad, sampailah ke derajat, seperti para ulama-ulama Minangkabau. Yeah. Itu doa mereka. Kadang kita ni, menyangka kita ni bertuah. Padahal sebenarnya kita menumpang tuah. Kita ini tak ada tuah apa-apa. Kita ni menumpang tuah doa daripada alim ulama. Ustaz Somad ini tak beradat. Orang yang ditinggikan seranting didulukan selangka, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Yang sudah memberikan gelar dan nama, tiba-tiba mereka pula di belakangnya. Sebelum maju saya faham. Minangkabau negeri beradat, Minangkabau petatah petitih, Minangkabau terkenal dengan nasihat-nasihat pantun, Minangkabau terkenal dengan ulil ulamanya. Maka sebelum maju ke depan saya mohon izin kepada mereka semuanya, 10 jari saya angkatkan. Makanya ketika banyak orang bertanya ke saya, "Ustaz satu jari apa dua jari?" 10 jari saya mohonkan. Kepada alim ulama, nini mamak, cedik pandai lans mereka semuanya mengangguk begitu saya angkat 10 jari kepada mereka semua mereka mengangguk silakanlah maju Ustaz Abdul Somad tadi sempat juga datang lo camih dalam matiambo waktu tagak pa anggota DPRD memberikan kata sambutan mulai orang berteriak wuh kata mereka iko sedang wakil nyonya teriak apo le yang bo beko Rupanya teriak itu hanyalah teriakan kasih sayang. Teriakan orang tanah datar adalah teriakan semangat. Teriakan yang membangkitkan semangat. Kerana semangat inilah yang membuat kita bisa hidup terus. Ada pun orang yang kehilangan semangat. Walaupun dia sudah tua... Tapi, kalau tetap ada semangat, insyaAllah. Banyak orang tua, tapi tetap bersemangat. Sebaliknya, ada orang muda, tapi bawaannya lesu, letoy loyo, lunglai, omati. Hilangan semangat. Jadi, sebenarnya, orang itu tua, bukan muda dilihat dari umurnya. Tua dan muda bukan dilihat dari tanggal lahirnya. Tua dan muda dilihat dari semangatnya. Apakah orang tanah datar tetap bersemangat? semangat takbir ah, semangat kepemimpinan semangat Bapak Bupati semangat Bapak anggota Ketua DPRD, Provinsi maupun Kabupaten semangat untuk menghidupkan negeri ini kita pun ikut bersemangat maka dengan semangat itulah Allah menurunkan rahmat dan barokah rezeki itu ditebarkan seperti orang menebarkan benih padi menebarkan beras pagi Kita tebarkan beras, lalu kemudian datanglah ayam yang bersemangat menggunakan kaisnya, menggunakan paruhnya. Maka jangan heran ada ayam mati di lumbung padi. Kenapa bisa ayam mati di lumbung padi? Padinya banyak, tapi dia bisa mati. Sebab apa? Karena tidak ada semangat untuk menggunakan paruhnya. Nini Allah berikan terhampar Bumi, alam terkembang Menjadi guru, begitu filosofi Minangkabau, adat bersendi Sarak, sarak bersendi Kitabullah, oleh sebab Itu maka, saya tidak ada khawatir Sedikitpun, tidak akan ada Orang Minangkabau yang murtad Tidak akan ada orang Minangkabau Yang mati sia-sia, kenapa? karena selama mereka masih Berpegang kepada Al-Quran Dan sunnah Rasulullah SAW, Janji Nabi In tamassaktum bihima kalau kamu pegang yang dua ini lan tadillu kamu tak akan sesat untuk selamanya kitabullah Al-Qur'an wasunnati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tak paham fasalu ahlazikri tanya buya tanya ustad tanya alim ulama in kuntum la ta'lamun kalau kamu tidak tahu kalau kamu tidak paham tanya pada orang yang tahu dan orang yang paham habis 30 menit Tadi Ambo mulai jam 9.00 kini sudah jam 10 kurang lima baleh. 60 menit Ambo taga, menjampaikan tausiah, apa yang ustaz sampaikan? Memberikan ceramah kepada orang tanah datar, itu sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang karena di sini tempatnya para alim ulama, tempatnya tokoh adat, tempatnya orang yang mengerti adat istiadat, tempatnya orang yang mengerti paham agama. Lalu kedatangan Ustaz Sowan tak lain tak bukan adalah bersilaturahim. Rahim. Jangan silaturahim kita rusak hanya ke sana, masalah khilafiah khilafiah antara Perti dengan Muhammadiyah, antara kaum tua dan kaum muda. Perti Muhammadiyah sepakat bahwa salat subuh itu wajib. Betul? Perti Muhammadiyah sama-sama sepakat solat subuh wajib. Hanya saja masalah teknisnya berbeda. Perti pake usolli, fardos subay. Muhammadiyah ga pakai usolli dulu anak perti anak Muhammadiyah berdebat tentang salat subuh berkunun atau tidak sampai jam 2 malam membawa kitab-kitab mazhabnya yang Muhammadiyah pakai majelis tarjihnya yang orang Perti pakai kitab-kitab mazhab Syafi'inya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Mengkabawi bermazhab Syafi'i membawakan kitab. Alhamdulillah hari ini anak Perti dan anak Muhammadiyah tak lagi berdebat sampai jam 2.00 3 malam, tak lagi berkelahi masalah kunut subuh kenapa? Karena sudah sama-sama tak semeng subuh. <tapi> Nauzubillah Surau langgar musolla kita tetap ramai. Ustaz Somad tak usah ceramahi kami tentang salat berjamaah. Tengoklah malam ini. Jangankan di surau, jangankan di musolla, sedangkan di tanah lapang seramai ini, apalagi di surau dan musolla. Betul? Kalau tak percaya tanya, tengok subuh besok berhasil tidaknya tausiah malam ini jangan lihat dari ramainya saat ini tapi lihatlah bagaimana salat subuh besok betul kalau salat subuh besok bertambah dari biasanya berhasillah tausiah tapi kalau subuh besok tetap pemain inti pemain cadangan absen pemain naturalisasi hilang tetaplah inyo nan azan inyo iqomat inyo jo nan imam hayya 'ala shalah inyo surang pada qamatissalah tu qadamatissalah inyo surang jo wa ladallin inyo surang jo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kenapa engkau tidak salat ke masjid tidak salat ke masjid karena atasan Apakah atasanmu akan menolongmu di hadapan Allah? Tidak. Tidak salat karena anak. Ingat, kau mati anak tidak ikut. Tidak salat karena istri. Ingat, kau mati istrimu akan nikah lagi dengan brownies, brondong manis. Kau tidak salat berjamaah karena kerja. Belum kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan pekerjaanmu. Kau tidak sholat kena jabatan Jabatanmu sudah disiapkan oleh pengganti Tapi apa yang akan dituntut di hadapan Allah Inna awala mayu hasabu bihil amdu yaum al-qiyama Yang pertama kali dihisap Yang pertama kali dihitung Yang pertama kali ditanya di padang maksyar Sholatuhu sholat Tak lain tak bukan adalah sholat Yauma yafirru almar'u min akhihi hari itu saudara kandung tak dapat menolong wa ummihi emak kandung tak dapat membantu wa abi ayah kandung tak dapat memberikan pertolongan Tapi ada yang bisa menolong. Apa dia? Ikra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa'innaku ya'ti qiyamah. Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an bi ashabi. Memberikan syafaat, pertolongan pada orang-orang yang membacanya. Guru-guru yang mengajarkan anak kita di 156 rumah tafiz di Tanah Datar. Mereka akan dibangkitkan di Padang Mahsar bersama para malaikat. Amin al mahir bil qur'an yang mahir membaca al-quran yang mahir menghafal qur'an yang mahir mengajarkan qur'an ma'as safaratil kiramil bararah pandang ke kanan malaikat tengok ke kiri malaikat pandang ke muka malaikat jaliak ke belakang malaikat ya allah mengapa aku bangkit bersama malaikat karena kalian wahai guru-guru tahfiz yang mengajarkan anak-anak kami di tanah datar dimuliakan Allah kalian bersama para malaikat tapi ada sebagian orang dibangkitkan di pedang mahsar pandang ke sebelah kanan amitabachan ke sebelah kiri sanjayud mengapa aku bangkit bersama mereka kalianlah pengikut mazhab bollywood hati-hati almaru ma aman ahab orang akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama siapa yang dia cintai mudah-mudahan kecintaan kita malam ini kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang membuat kita akan bersama dengan dia dalam surga jannatul firdaus ya rasulullah ya nanti kami saat haus di padang mahsyar minumnya di mana di telaga di telaga apa nama telaga itu inna a'tainakal Kausar kalian akan minum di telaga Al-Kausar itu nanti insyaallah. Apakah kami itu ya Rasulullah? Antum ashhabi, kalian sahabat-sahabatku. Tapi ada satu lagi. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani. Kamikah itu kalian sahabatku? Nanti di akhir zaman, ikhwani. Siapa itu? Amanu bi walam yarauni, orang tanah datar yang percaya kepada aku. Tapi tak pernah melihat aku Ada orang di Tanah Datar Yang percaya kepada aku Walaupun jaraknya 1400 tahun Sesudah aku Tak pernah melihat aku Anas bin Malik menengok Nabi 10 tahun menjadi pembantu pelayan Nabi Mencium tapak tangan Nabi Harum semerbak kesturi Kita di Tanah Datar Tak pernah berjumpa Nabi Jangankan Nabi asli Nabi palsu pun tak bersuah jawab